Són les musicals del món del jazz amb en Rafael Corbí. Avui la veu, la dolça veu Abigail Rockwell. I'm morning me, evening me. And as the world slips far away, star ens arriba a través de la nostra sintonia la música amb l'àlbum de debut que es va publicar el 2018 de la cantant americana Abigail Rockwell cantant i compositora amb aquest disc anomenat Auton Noir que ens acosta la que és la neta ni més ni menys d'un dels més grans artistes que també ha donat als Estats Units estem parlant de Norman Rockwell il·lustrador, fotògraf i pintor estadunidenc, cèlebre per les seves imatges plenes d'ironia i d'humor, i que havia nascut el 1894 a Nova York, memòria Massachusetts, al 1978. Avui, doncs, ens acompanya aquest és la seva neta, i ens aporta excel·lents interpretacions a través d'aquest disc, amb peces com aquest libertango. Just as you move me, when you take a hold of me, your breath is my relief. Aquest disc anomenat Autum Noir de Miguel Rockwell és un projecte discogràfic i un dels millors exemples d'amor i respecte per la gran tradició que té el jazz en vocal. Tornant a la vida, els millors intèrprets del passat a través de la seva elegància i el seu refinament, mai separat d'una excel·lent tècnica vocal que té. A més a més, l'acompanyen uns membres a la seva banda que són grans professionals i que fa que aquest enregistrament que avui us presentem a que Tautum Noor sigui una petita joia en el món de la música. My arms fold about you You're not a darling one So in love with you am I extraordinària banda formada per Queen Johnson, per Kevin Winnart a per Robert Mitchum en la participació d'altres elements, en certs moments de Harry Allen, en Jimmy Haynes en Mauro Refosco i David Vieira, però també en Bert, Sean Wright, en David Mann Bob Mann i Bill Brendel remixat per al guanyador, productor de de diferents gramis en Rus Tidalman conjuntament amb Vilmos i han registrat a Nova York a la ciutat de Nova York per Flux Studios la música d'Abigail Rockwell avui és la protagonista I'm just a woman a lonely woman waiting on the weary shore I'm just a woman I'm only human, someone to feel sorry for. Woke up this morning long before dawn, without a warning I found he was gone. Avui amb aquesta càpsula musical hem volgut donar un toc en diferent una artista, Miguel Rockwell, que va començar ja la seva carrera ben aviat cantant i escrivint des d'una data molt jove, estudiant amb Clara burling Rose, molt uh, coneguda com a directora d'orquestra internacionalment, també directora de coral, i una de les millors professores de veu que hi ha a la ciutat de Nova York, i després treballant també i participant amb el Conservatori of Theater Arts, amb el film en Port Chase, també a Nova York a l'estat de, de Washington a Seattle de, també hi va treballar i després a Los Angeles per tant una carrera artística que ens ha portat amb el seu primer àlbum que va publicar aquell Union Station que amb Bill Brendel a Los Angeles més tard bona música ens ha acompanyat però aquesta és la primera vegada que ens porta aquestes peces amb una manera diferent d'interpretació Foto Swing que és el darrer tema que escoltem tot portant amb aquesta càpsula musical el disc Auton North de 2018 de d'Abigail Ragado Get off my back, Get off my bed stones let run away, run away from here Like I've gotten dancing the